Kilencedik óra, amelyben szó lesz a morálról. Mindenféle moráliákról egy füstalatt, Még politikai morálról is. De legfőképpen az újságírói morálról. Tudja, az Isten nekem mindjárt nem tetszett, amikor Boda Dezső elkezdett vigyázni az erkölcsökre. Ahol megkettőztetik az őröket, ott zsiványok garázdálkodnak. Szinte hallom már a vádat. Na no, perc, rosszul állunk közmorál dolgában, de a sajtó az oka. Olyan lapokat kapunk napról napra, amit nem lehet a gyerekek kezébe adni. Minden újság tele van házasságtörésekkel, csábítással, erkölcstelen merényletekkel, perverzitásokkal. Erkölcstelenségről írnak az utcán, a családban, a közéletben, a politikában, a legmagasabb körökben, fúj, patrány. No, no, nem kell mindjárt ficánkolni, tisztelt közvélemény. Persze, hogy nem lehet a lapokat a gyerekek kezébe adni, de nem is kell. Istenem, olyan sok dolgot nem lehet a gyerek kezébe adni, ami nélkül nem élne meg a világ. És annak se tisztára a sajtó az oka, hogy olyan sok az erkölcstelenség benne. Házasságtörés, csábítás, merénylet, perverzitás. ugyan miért ír róla a sajtó? Mert van. Mert több van a kelleténél. Mert lépten nyomon belebotlunk. Ne tessék túlkövetelőnek lenni tisztelt közvélemény, mert ilyenkor olyan kegyed, mint a vén kisasszony, aki elmegy a fotográfushoz, és levéteti magát, és aztán azt akarja, hogy egy gyönyörű, fiatal, ragyogó hajadónképét kapja. Hát ez nem megy. A ráncos vén arc nem lesz márványszerű a fotográfián. A sajtó pedig, némi túlzásokkal a közélet fényképező masinája. Olyannak mutatja az embereket, amilyenek. Inkább szebbeknek, mint csúnyábbaknak. Ha a sajtó erkölcstelen, akkor a közélet is erkölcstelen, és különben is. A sajtó mindig olyan, aminőnek a közönség akarja, és aminőt a közönség megérdemel. Majd bolond lesz az újságíró erkölcstelenségeket írni, amikor a közönség erkölcsös dolgokat akar olvasni. Hisz akkor senki se venné meg, senki se olvasná lapját, és ráadásul még be is csuknák. Az erkölcstelen sajtó mindig erkölcstelen közéletet jelent. Már pedig ezt be kell vallani. Ember emlékezett óta még soha volt a sajtó olyan immorális, mint manapság. Már most tessék kombinálni. A morál, akárhogy csűröm csavarom a dolgokat, igen nagy dolog. Fontosabb és szükségesebb, mint a mindennapi kenyér. A kenyeret szükség esetén... Lehet valami jobbal és finomabbal pótolni, de a morált? Már most mit csináljon a sajtó, amikor a közélet erkölcstelen? Amikor a házasság nem szentség, amikor a vallás nem hit, amikor a politikai élet nem a köszükségletek, hanem a magánérdekek szolgálatában áll? Mit csináljon a sajtó, amikor a pap lumpol, a katonatiszt vakdalkozik? Az úr kártyázik, az ügyvéd zsarol, a képviselő panamázik, a miniszter a bársony székbe kapaszkodik, a munkást sztrájkol. Kétféle módja van a sajtónak, hogy a közéletre hasson. Az egyik, hogy ostorodza az erkölcstelenségeket. A másik, hogy elhallgassa és eltagadja. Egyik sem tökéletes mód. A bűnök, a vétkek, a hibák ostorozása nem jár mindig elijesztő hatással. Néha éppen ellenkező lesz a hatása. Az emberek utoljára is azt mondják, hogy ha mindenki huncut, én sem leszek szamár, hogy becsületes maradjak. És eliesztés helyett csábít a sajtó, s maga is tele lesz immoralitással. A második mód, az elhallgatás és elferdítés, divatosabb nálunk. A miniszterek hozsannázása, a nagyurak legyezgetése, a honatya urak portálása, ha nem is kellemes, de sokszor hasznos mesterség. Közelereztik a hízelgőt a húsos fazék mellé. Az író csak abból lakhatik jól, amit megír. Az újságíró abból is jól lakhatik, amit nem ír meg, <gül> vagy aminek az ellenkezőjét írja meg már most tessék válogatni, hogy az első immoralitás kevesebbe, vagy a második.